Jó estét kívánok hárman ülünk egyszerre itt a stúdióban az asztal körül a posztonem asztal négyen leszünk majd később, hogyha megérkezik Justin Viktor, de mellettem ülkeleti Artur Kibelbiztonsági biztonsági szakértő. Hello, sziasztok! Hello, hello. Jobbra mellettem pedig Bódi Zoltán a netnyelvész, ezt már szélesen honban mindenki tudja. Aha, jó estét! Úgy jól. a net nyelvész. Megint hozott egy trendi új kifejezés, de ezt egyelőre nem árulom el, hogy mi lesz, mert egy csomó érdekes, képileg is látványos dologgal készültünk a mai műség. Sorra, de előtte, ahogy szoktuk, jön a posztkomment rovat pár ezelőtt mutattam meg a mi közönségünknek, azt az olasz bűvös kocka megszállottat, aki pixeleként használja a bűvös kockákat. Annyira megszállott, hogy vett 700 darab bűvös kockát és abból aki ki képeket. Nézzük csak! Giovanni Contardi-nak egyébként a fiatal embert. Egyébként Természetesen egy kézzel és bal kézzel rakja ki a kockát. De milyen gyorsan pörgeti a Te kocka? Szerintem ez nézei. ilyen nincs, ez irreális. Ilyet nem lehet csinálni. Egy is kézzel odasan néz, és megcsinálja. De hogy is na. Elképesztő. Én, én majd nem. Elképes. Én majdnem elitottam ideig, betem egy olyan kockát, amivel nagyon gyorsan lehet ezt csinálni, csak nem tudom ilyen gyorsan csinálni. De tudod így pörgetni egy ujjal? Igen, igen, tudom. tudom. De... Ez, ez egy spe... ez a, a kockáknak ez egy speciális fajtája egyébként. Vagy jól be kell olajozni őket, vagy eleve így kell összerakni. Jobb a csukló Na nézzük, hogy em szintet emelt ez a Giovanni Contardi. Látjátok, hogy a lakásában ilyen képeket rak össze. A 25 évvel ezelőtti pc s képek jutottak eszembe, amikor még ennyire pixelesek voltak a képek, és... Szerintem ez nem is színű, és ez még korábbi, ez nem 16 szín, már Ez 6 szín. Ez 6, valójában 4, mert fekete, meg fehér van, ami persze szín, szín, de a legtöbb ilyen képnél nem tudsz mit csinálni a feketével, meg a fehérrel, tehát a játmehetet kell csinálni Ráadásul ezek nem is olyan színek, hogy mondjuk világos, piros, meg sötét piros, hanem piros, narancsárga, kék, zöld, zöld kész. Úgyhogy itt nagyon, ez, ez egy komoly, komoly művészet engem, Jó, sokkal jobban emlékeztet inkább a Commodore 64 év, az azelőtti időkre, mint mondjuk egy ilyen C16-osra, vagy valami hasonlóra, ahol aztán tényleg nagyon fel kellett készülni arra, hogy, a, hogy, hogy színekből hogy csinálsz átmehetet. Egyébként vannak trükkök, például az egyiket úgy hívják, hogy Dittering, aminek az a lényege, hogy nem tudom a magyar megnevezését, majd Zoli lehet, hogy valamikor lefordítja, tehát hogy ilyen, az a lényege, hogy, hogy a, hogy a, a pixelek úgy vezet át egyik szint egy másikba Színátmenet, ugye, hogy, Hát olyasmi, hogy hogy mondjuk képzeljünk egy narancsot, képzeljünk egy kéket, és a kettő közé berakszol olyan olyanokat, hogy narancskék kék felváltva, narancs narancskék, uh -huh. narancs-kék. Narancs, és messziről nézve és olyan, és olyan, mint a kettők Aha. az átmehet lenne. Sőt lehetőt hogy kék-kék, narancs-narancs, kék-kék, narancs-narancs, aztán narancs-kék, narancs, narancs, kék, kék, narancs, narancs kék, és végül kék vagy narancs. Szóval Giovanni contardi nekem az jutott eszembe hogy olyan mint, hogyha az ő analóg agya digitálisan működne, mert pixelekre bontja ezeket a képeket. Egyébként egy másik felvételre láttam is, hogy maga vett egy fotót és így ment szépen sorról-sorra a képeken, tehát a képnek a részei. De az elképesztő, hogy ugye azon a képen, ahogy az előbb is mondtuk, sokkal több szín van nyilvánvalóan, mint amit, amiből ő gazdálkodhat, mert ami a bűves kockán elérhető és mégis egy messziről nézve teljesen jól élvezhető képet tudott kirakni. Egyébként kicsit engem az ilyen popártos képekre emlékeztet, még a színvilágából, meg az összetételéből, de akárhogy is van, elképesztő ügyesség, elképesztő térlátás elképesztő színérzék, tehát ez... Több mondtam, hogy, kerül hogy egy, egyébként egy ilyen kép. Ilyen nincs is, hogy ezt valaki meg tudja csinálni. Én szerintem itt az a trükk, mert én rengeteget pixeleztem, én ezt így hívtuk Commodore 64-en, uh -huh. és még most is nagyon sokan csinálok. Most volt pont egy demo contest, amiben nagyon szép versenyemben, nagyon szép pixelezett grafikákat láttam. Ennek az a titka egyébként, hogyha mondjuk betöltétek a Photoshopba ezt a képet, és azt mondjátok rá, hogy posterize, vagy ilyen posteri uh -huh. átalakítás. Megadtok 3-4 lesz. Nem ilyen lesz. Mert hogy ma az algoritmusok azok ezeket nem ismerik, tehát megcsinálják, de sokkal rosszabb lesz. Ez egy látásmód úgy működik, hogy neked tudnod kell, hogy van ez a négy színed, és egy csomó trükköt ismerned, kell, hogy hogy viszel át egyik szint a másikba, melyik a fő motivum egy képen, amit meg fogsz ragadni, lehet, hogy bizonyos dolgokat el is hagysz teljesen, hogy ne zavarjanak. Tehát magyarán nem lehet mindent digitalizálni, úgyhogy ez egy technika az, a kép megvan, ő megcsinálja ebből ezt a pixelizált verziót, ami még mindig jól néz ki, és utána a másik csoda, hogy beforgatja a rubik kockával, megfelelő. Szín kombinációra. Hát az analó pixeleket köszönjük Giovanni Contardinak. és aki szeretné még tovább nézni ezt a videót, keresse fel a Facebook oldalunkat, a Postmodem oldalát. Postmodem A digitális világ érdekes. És most kapcsolunk Amszterdamba, ahol a Google egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos rendezvényt szervezett éppen a mai napra, meg a holnapi napra, és ott van a helyszínen Pinté Robert barátunk. Szia, Robesz! Jó estét, jó szurkolást mindenkinek! Mi is jó estét kívánunk neked! Izgalmas volt a mai nap? Hát Elég izgalmas és eredett a mai nap. Igazán, hogy én hajnali keltem, és tele volt dzsúfolva a napi Egyrészt hogy amsterdam -a volt egy kis sétánk, hozzám egy Pixel 3-as telefont, sajnos nem tarthattam meg, vissza kellett adnom, viszont játszani lehetett vele, és különböző alkalmazásokat, amiket előre föltelepítettek a telefonra, azokkal próbálgattuk. Tehát egyrészt fotóztunk, és mindenfajta effektust használtuk, amit előtte bemutattak nekünk, akár a csoportos selfie, a kevés fényben való fényképezés és társai. Másrészt pedig a, a Google Translate-et próbáltuk ki, ez a Googlenek a fordító programja. Van egy osztrák fiú itt uh, velünk, uh, ő ott németül beszélt, én, én, én magyarul beszéltem. Tehát, Várjál, mielőtt a részletekbe belemész, azért mondd el, mert ugye ott Amsterdamban rendezték ezt. Ugye ott a Google-nek van egy helyi fő ahol mindenféle érdekes demokratikus is meg lehet mutatni. Meg gondom fejlesztési zajlik Amsterdamban, vagy, vagy mi történik ott? Igen, bocs, hogy ennyire immédiás részben beleszállottam. Gyakorlatilag a Google-nek van egy irodája Amsterdamban, ami mesterséges intelligenciával foglalkozik annak a fejlesztésével. De egyébként ez a, a rendezvény, amin most vagyok, ez a, ez a teljes EMEA, ez a, a gyakorlatilag az Európa, közel kell, hát és az afrikai régió töleli fel. Ebben a régióban 5-6 különböző városban van a Google-nök fejlesztési központja, és ezeket nagyjából ebben az évben nyitottam, meg június, június, augusztus, szeptember folyamán, tehát van például a Zürichben, nekik egy, hogy az volt az első, van nekik egy Haifában, Akrában, Afrikában, illetve itt Amsterdamban, is. ezek a csapatok dolgoznak együtt a különböző része, részletein a mesterséges intelligenciának, és tulajdonképpen a azt mutatja be ez a kétnapos rendezvény, hogy hol tart most a mesterséges intelligenciában a Google, merre szeretni, hogy ez a dolog előre fele menne, milyen elveket vallanak, milyen ami változásokra számítanak, és hát a köz, középpontjában a részben ez a Pixel 3 készülék volt, is ennek a képességei ez gyakorlatilag nagyon sok mindenre alkalmas, ez egy hardwarenek egy szoftvernek és egy mesterséges intelligenciának a keveréke, és ez a három együtt képes gyakorlatilag olyan profi fotósokat csinálni az emberekből a Google állítása szerint, hogy a DSLR-t, tehát a tükröletes kamerákat érdemes otthon hagyni, és gyakorlatilag egy pixel 3 a telefon e, e, fényképezni. Ezt próbálhatok ki, mi élesben. Ahogy említetted is, az előbb a kezetekbe adtak egy ilyen pixel 3-as telefont, aminek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szolgáltatásait kipróbálhattátok. De van egy felvételünk, amit ma nap közben küldtél nekem, és azt ábrázolja, hogy még a fordításban is lehet használni, úgyhogy a netnyelvészt is kérem, hogy figyelj ezt a felvételt. Csak a kezedben ezt a Pixel 3-ast, amin ott állsz egy fal előtt, ha jól látom, egy holland nyelvű felirat, ugye Robesz? Igen, a Google berendezett itt Hollandiában egy Google Home-ot, ez egy intelligens otthon, amiben olyan lámpák vannak, amiket Google Home-val, hangban lehet vezérelni, illetve egy zenét hallgatni, filmet nézni, Szabályozni a hőmését. Tehát minden, amit egyelőre tud a home tehát az otthonban a Google, az mind benne van ebben, a, ebben az otthonban. Most csak közben is hadd be ide, a... Robesz, bocsánat, hadd szúrjam be, hogy az előbb láthattuk, hogy a spiel szót, nem tudom, hogy jól mondom-e hollandul, lehet, hogy spell-nek mondják, azt fordította a Pixel ármas as telefon Play-re. Így van, de egyébként ez az alkalmazás, ez a Google Lens, az elérhető más platforma is, tehát elvileg ez iPhone-on is, csak az én telefonom nem volt az nem volt, ezért kaptam igazán egy Pixel 3-at. Ez a Google ez nem csak a Pixel 3-on, hanem máson is fut. Ez gyakorlatilag valós időben fordít le, feliratokat, csak be kell állítani, melyik nyelvről, melyik nyelvre szeretnénk lefordítani és próbálgattam egyébként máshol is, tehát ezen az, ezen az okos kívül, ott nekem nem működött egy ilyen múzeumi közegben, de itt azokban az, az okos otthonban nagyon szép tipográfiával vannak a falon a feliratok, és ezeket a feliratokat, ezeket tökéletes nyelvvel fordítja le. Én angolra folytottam itt, egyébként akár magyarra is lehet, és elég sok nyelvből lehet választani, ez a Google Translate-nek a szolgáltatása Google Lens-ben hát, Mondjuk ezen annyira nem vagyok meglepődve, hogy évek óta használjuk ezt a szolgáltatást. Így ez, ez, ez egy demózása volt ennek a dolognak. Ugye a másik, ami, ahol működött ez egy épület felismerés volt, ugye erről is készítettem egy videót a sok kezemnál, elég nehéz volt egyébként két kézzel két Látjuk telefont. is közben. És, közben. és közben nézni. Ez a Reef Múzeumnak az épülete, amit, amit felismert maga, maga Google. De Tehát az épületre is... irányítottad a telefont, semmi más nem adtál meg neki, csak látta, idézőelben látta az épületet, és az alapján megmondta, hogy ez a Reef Múzeum. Igen, de, de, de, de gyakorlatilag úgy működik, hogy elidőt az alkalmazást, ráirejtődött valamit, amit fel és ismerni. Egy cipővel is csináltuk egyébként ezt órával, növényel, és aztán rákattintottunk, és akkor ő felismerte, hogy mi van a képen, küldte ezt a, a, a, a felhőbe, ugye, a, a, ezt a keresést, ezt a képet, és az algoritmusok, a mesterséges intelligencia visszafutatta, és azt mondta, hogy szerinte, ezen a képen mondjuk egy ilyen növény található, vagy ez az épület található, vagy ez a márkáink cipővást található, vagy ez az óra található, ami ennyibe kerül, és hasonló termékek hol érhetőek el. Tehát gyakorlatilag nagyon jól működik. Ugye a is, hogyha a Google-nek van egyéb szolgáltatás, az a Google Assistant szolgáltatás, ott meg tudom kérni, hogy milyen éttermek vannak például a közelben, ahol van És miközben bejártuk a várost itt Amsterdamban, egy viszonylag nagy csapattal, akkor ismét ezeket az alkalmazásokat próbálgattuk ki a Google Pixel telefonon. Milyen jó, hogy ez, ez, ez a felismerő rendszer, amikor az ember egy kicsit a állapotban van, és akkor felemagyunk? Most? Igen, akkor hogy, hogy ő a feleségem. Itt meglakom. <gül> Artur milyen gyakorlatilag szempontokat talált. Igen, pedig nem is hiszom. Hát ahogy a túravezetünk itt elmondta, a hajókiránduláson a Flying Dutchman, ez valószínűleg annak származik, hogy nagyon keskenyek a lépcsőházak, és mindent ugye úgy emelnek fel a házakba. Így a részeg férjeket is így emelik fel aztán. Kicsit hagyják őket, hogy hajlódjanak, míg ki nem józanodnak teljesen. Úgyhogy erre is alkalmas itt a technológia. <gül> Szuper. Egyébként maga ez, a, ez egy kétnapos program, én most az első napnak vagyok a végén. Azon kívül, hogy mi egy jó kis kirándulást csináltunk, volt három nagyon izgalmas előadást, és ezeket is nagyon röviden. A legelsőben bem, beszéltek arról, hogy a Google-nek van egy ilyen civil szervezeteket támogató programja, és ők a google.org, és itt bejelentett egy olyan támogatást, amit 25 millió dollárral támogatnak. És ötleteket lehet beadni, hogy mire lehetne használni társadalmi jóra, programokra a mesterséges intelligenciát. Rögtön mutattak is egyet. Ennek az a lényege, hogy az esőerdőkben szerelnek fel a fák tetejére olyan telefonokat, olyan speciális telefonokat, amik hallgatóznak, és a motoros fűrésznek a hangját próbálják meg kiszűrni. És hogyha megtalálták ezt a hangot, ugye ez egy mesterséges intelligencia, ami valós időben működik és hallgatózik, akkor oda küldik a rangereket, akik megakadályozzák valós időben azt, hogy kidöntsék ezeket a fákat. Ja, másik, a én a másik, azt hittem, hogy felismeri a majmokat. De ez annyira jól hangzik, ez az ötlet, hogy ez tényleg jól lenne látni képben, majd valamikor egyszer tolmácsodni egyszer. Egyébként, egyébként uh, Romániában is van ilyen projekt, ahogy mondták, nem csak az Esőerdőkben, hanem máshol. Tehát több mint 10 országban van és 20 országra, akarják le a ezt a programot. Tehát igazán akár meg is nézhető szerintem valahol a havasokban. A második ilyen előadás az a, az a Google X-t, vagy most már csak X nevű projektje, ahol igazából ilyen úgynevezett moonshot, tehát az ilyen hódra lövős, ilyen, ilyen elképesztő technológiákat ötvözik azzal, hogy társadalmi problémákat próbálnak meg radikális módon megoldani, ilyen az önvezető autó például, vagy ilyen például az, hogy internetet sugároznak a földre különböző repülő ballonokból, és ezt, ezt a projektet mutatták be nekünk ez, ez is nagyon izgalmas volt látni, hogy már a kezdetek, már a legesleges -leges legelejétől gyakorlatilag arra lőnek, hogy ne csak egy ilyen elvadult ötlet legyen, hanem a tényleg egy társadalmi igény próbáljának meg kielégíteni. És azt mondták, hogy a Google nagyon hisz abban a technológiában mindent meg lehet oldani, minden társadalmi problémát. Ugyanakkor ők most azt érzik, hogy a társadalom azon a ponton van már, hogy nem tud egyszerűen adaptálódni a technológia okozta változásokhoz. Ez, ez jó problém problémákhoz és és, és kudarcokhoz is vezet, például a, a Google, ugye 2013-14-ben esett pofára a Google ö, ö, szemüveggel, ezt is említették, hogy ebből nagyon sokat tanultak, hogy hogyan kell társadalmasítani, elvinni ezeket a projekteket, például a Perúban három hónapon keresztül iskertek, hogy hogyan interneteznek az emberek, mielőtt felkülték ezeket a bizonyos légömlöket, hogy sugározzanak, de például most éppen Ausztráliában van egy, drónos csomagkiszállítás projektjük, vagy, vagy Indiában azt érzik előre, hogy az önvíz, árvíz mikor és hol várható. Robes nagyon szépen köszönjük a mai összefoglalódat. Tudjuk, mert ugye említetted, hogy holnap még folytatódik ez a rendezvény, úgyhogy szerintem itt most, a ma este élő műsorban megígérhetjük a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy holnap még visszatérünk az Amsterdami rendezvényre, és aki követ bennünket a YouTube csatornánkon, még további részleteket hallhat majd Pinté Robesztől Inspiration is spread around the globe. És most belépünk a művészetek és a kultúra világába, Istin Viktorral, aki ugye a, a sorozatában, most újabb képek, óriási birodalmába vezet be bennünket. De maradunk a google belül. Köszöntöm a hallgatókat és a arts nézőket. És, és igen, hát ez az Arts and Culture, ami ugye egy 2016-os apja a Google-nek. Ez is döbbenetes nagy képadatbázis, ugye? Gyakorlatilag, igen. Múzeumoknak a, a kiállított tárgyait viszik fel, digitalizálják, ez egy digitalizációs projekt és, és a, még videókat is látunk itt például egy zenekari felvétel a végét hát, látjuk ugye a szokásos létre lehet hozni a saját tárlatainkat meg lehet osztani egymással gyereket be lehet vezetni a, a művészetekbe már szinte újjuk, a... pedig ez nagyon izgalmas igen, igen, igen de ez szokásos, hát, tényleg ő mondtad, mint hogy ez egy természetes hát, dolog igen, mert már mondod ilyeneket tudom, már láttam, már hallottam mert hogy, mert hogy a, a hanyatló nyugaton ez divat tehát, Jaj, mert, az ezt az mert, az megcsinálják a múzeumokkal e, és és ez nagyon, egy, ne, nálunk is van már egy-két jó példa rá, be is mutattunk, de kevés még. Na de az izgalmas, hogy ezeket a szolgáltatásokat izgalmas módon szólják össze, és csinálnak belőle új ötleteket megvalósítva applikációkat. Igen, hát a legizgalmasabb, amit ugye, aminek az okámmal érkezett ez az app, az a, a, a selfie alapján, múzeumi portré adatbázisokban hasonmás kereső szolgáltatása, ami az USA-ban az indulástól elérhető, de aztán volt Európában ebből sok gond, ugye a Facebookon le is tiltották az arckeresőt, és uh, idén januártól lehet uh, már használni ezt a, az Arts and Culture-ben, mindenki megkeresheti azt a um, műalkotást, azt a portrét, ami őre a leginkább hasonlít, illetve a a sok közül azt, amit a vállalnyi Hát akkor nézzük azt, hogy amikor a hóhért akasztják, az milyen, nézzük meg, hogy Justin Viktor a képadatbázis szerint kire hasonlít. Tessék, Woodrow Wilson, az Egyesült Államok, 28. elnöke. Igen, hát méltatlan, nagyon méltatlan, de <hül> nagy dúzzogva, <hül> mert elválom. El, el, el. A másik pedig Elvis Presley. 59%-os egy az, és azt mutatja a szem? Igen, ezen még dolgozunk, tehát <laughs> szereti az azt még meg. szabad egy közbeszólni, hogy ezt. hát szerintem ez, nem. Nem, ez nem te vagy. Bizonyos szempontokat vedhet össze itt a mesterséges intelligencia, vagy mi? Igen, hát valószínűleg fiziológiai... <clears throat> mérőpontokat használni. Természetesen énekhang működészetessége. Hát ezt nem én akartam, Csikor. hogy köszönöm. Igaz, rendjiból ezzel Értek, az az 59 százalék. <gül> <az, az>, <gül> egy az, hogy nem masoljtak egymást. Egyáltalán. Egymásra viszont, mint művész. Ugyanaz csak teljesen más. Artur, nagyon nagyon-nagyon jól látja. <gül> Na, de menjünk tovább, mert hogy az én fotómat is összehasonlítottuk a képadatbázissal. Rögtön ugye egy Paul festmény. A, a, alakját vagy modelljét félte felfedezni az én arcomban, bár a szakál az nem egyezik, de hát ott van, a ez a másik, ez pedig Boris Pasternak, az író, ugye, a híres orosz. Ez, az, ez aztán teljesen más arcszerkezetű, mint te vagy. De nem, azért, hogy ha hogyha kicsit nem. messziről nézed, akkor van hasonlóság. Hát, ugye? Messziről nézed. Nem, szerintem is, hogyha egy művészeti szempontból nézel egy arcot, akkor általában amik, amikkel a portrérajzolók dolgoznak, azok, azok különböző arányok, szemek távolsága, orr, fejformák például, és azokat eltalálja. Tehát a fejformákat eltalálja, ezeket az arányokat eltalálja. Most lehet, hogy te más nézel, egy másik ember de szerkezetileg nagyon hasonló az arca. Na nézzük bódizoltán arcát, hogy kivel talált hasonlóságot, itt van második Vilmos holland király. Ez gondolom tökéletes, nem Zoli? Szóval. Azt elfogadjuk? semmi a hasonlóságot nem vélek fölpedezni csak azt tudom, hogy az illetőnek az van, is elősen ritkula haja, és össze-vissza áll a fején, mint hogy az enyém is, de a tüzetesen megnézve semmilyen egyéb hasonlóságot nem fedezek. De éppen az, az a lényeg, hogy hogy is nem. A második verzió pedig George Washington. Na, erre, nagy, erre nagyon büszke vagyok egyébként. Szintén semmi ér. hasonlóság. De azért de, de ez klubban. Szóval egy két Egyesült Államokbeli elnök jött elő a sorban. Amúgy rendben ezt fogadjuk. Gondol, gondolom, ez az, amit szoktál mondani, hogy egyesek azt mondják, hogy George Washington hasonlít a <laughs> keleti Artúr, nézzük ki rá hasonlít a Google szerint. Én festettem azt a képet, amire az előbb Mólyorulában. Mólyorulában. Ja, Most már hát értem. A mindenképpen ugye egyezik. De Niél. ott, ott a, a szem, tehát a, a tekintet. Igen, eziket, ez, tehát én, én megnéztem cezanne néhány ezután, után néhány korábbi portréját, a fiatal portréját, és abban jobban hasonlít rá, mint ezen a képen. És a másik verzió pedig maga Piotr Csajkowski. Így van, Csajkowski. Zorosz, az orosz az sose az... gondoltam volna. Úgy, ugye? ugye? Mert mindenik a romantikusságot, hogy ne. az orosz, <szerű> vagy <szerű> Hát igen, egyébként ha megnézitek itt is arról van szó, szóval az összes ilyen kép, amit, amit rólam talált, az a jellegzetességei, az arcon, ami milyen ülő, ülő szemem van, hogy itt elég magas a homlop, ami csak azért kopasz vagyok. egyébként is, van ez a, ez a csont rész itt elől, amiket, ezeket mind eltalált a google a profi egyébként. És szeretném már zenét, te is. Ez igaz, mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy a Commodore 64-es és az egy Csajkovski, És azt a képről látszik. Csak mert neki még nem volt. Ja, ja, ez hát, elmer, jó. Tehát, biztos igazatok Szóval még pár szót Viktor meg a három három óriási adatbázisból. óriási, de igazániból három múzeumot használ ehhez, sokkal több anyaga van fön, ehhez a projekthez három portré-tárlatnak az anyagait használja. jóval több is lehetne, de csak ennyi van, Nem, nem azt mondom, hogy nem jókat, De ez az Amsterdam Rix Múzeum, egy ausztrális, egy washingtoni, a National Portrait Gallery Ausztráliából is egy washingtoni portrait galéria. Nem ezeket is, félkét félkét igen, ezek, fe, ezek fenn is vannak, de azt nem használja a, a, ehhez a. De, de állam nem használta, használta. Aha, Az egyik akkor... talált egy koreai figurát, amit végképp nem akkor tudtam Akkor de... Igen. De, <laughs> igen. Na akkor még annyit segíts, hogy hogyan próbálhatja ki bárki a ja, hát tessék szíves letölteni ugye a vonatkozó applikáció boltból, és akkor azon belül megkeresni az applikáción belül. Nagyon sok izgalmas dolgot lehet ezen kívül is csinálni vele. Egyébként de ez, ez így a legizgalmasabb, hogy nem áruljuk el, hogy mi az applikáció neve. Azt mondtuk az elején, Arts and Culture. azóta az már az mindenki a elfelejtette a, a hát, nem tenni. Nem nem tenni. Nem itt van, tessék, én már itt. mutatom is. Tessék itt, itt. meg lehet tekinteni, itt éppen tölti be igen, szép a betöltődés, igen. Igen, már bennének is remont, voltam, Na, ez az, van, ezt kell kikeresni. És akkor itt, itt, van a, itt van egy Art Selfie, így. Itt mutatom is, itt van, nagyon látszik a képernyő, és rányomok arra, hogy ez kezdés, akkor bejön a kamera, és akkor már lehet is csinálni vele a képet. Google művészetek és kultúra. Világ Egy másik mai eseményről fogunk most beszámolni, keleti artúral, aki a zsűri elnöke volt a kiberversenyen a mai pont Itt igen. ez Ez a második nemzeti kiberverseny, tehát a nemzeti kiberverseny második alkalommal került megrendezésre. Tehát akkor itt ifjú hekkerek mérkőznek meg egymással? Nem, éppen az a lényeg, hogy nem hekkerek mérkőznek meg egymással, Valami? hanem olyan, olyan különböző területről érkező szakértők, beleértve a gazdasági területet, informatikait és egyebeket, akik bizonyos kiberbiztonsági incidenseknek a megoldását ö, ö, ö, próbálják meg valahogy kibobozni. Kapnak feladatokat. Lépjünk is be szerintem a helyszíne, mert nagyon szép helyen volt ez a mai rendezvény. De láthatóan a te felvétele, nagyon élvezted a, a körülményeket is, tehát tényleg szépek ezek a Próbálta próbáltam művészi, művészi felvételeket készíteni. És a is Ezt olvasd be, ott volt a plakát alján. Memo, ami... Memo, Mester... Memo, ez a Mesterek és Mozertanok háza, amit egyébként 1921-ben készítettek, és annak idején a festők és és az aranyozóknak volt, az iparosoknak volt ez a saját háza. Nem olyan régen kapta vissza egyébként a szövetség állítólag ezt, a, ezt az épületet. Meg is érkezünk a Szent Lukács díszterembe ahol zajlott a verseny, ugye? Igen, voltak kiállítók is egyébként, nyilván támogató is voltak a, a, a rendezvénynek, mert hát valamiből rendezvényt is kell csinálni. Uh -huh. ehm, szóval ez egy nagy játék, vagy pedig valami szimuláció? Ehm, ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy, ez egy kibervédelmi gyakorlat gyakorlat, itt látható egyébként maga a, a, a gyakorlat, ez, ez az egyik csapat volt, ráadásul azt hiszem pont a nyertes csapat. Ehm, és itt gyakorlatilag az történik, hogy van egy, van egy feladat, amit meg kell oldani a játékban. Ez a feladat egyébként egy nem túl bonyolult dolog, tehát ne, ne úgy képzeljék el a, a nézők, hogy ez van olyan típusú gyakorlat is, de ez nem olyan, hogy ott valami programozni kell, hanem kapnak egy ilyen, mondjuk egy ilyesmit, nem kell rá is van, vagy gyakorlat, ugye? kapnak egy ilyesmi anyagot a, a nézők, és ezt a, a, a Versenyző. feladatban a versenyzők, így van, és ők ebből kell, hogy gazdálkodjanak. Ezek, ezek bizonyos ilyen, ilyen, ilyen inputok, nem tudom, hogy kell ezt jó magyarul mondani, tehát olyan információk, bevitt információk, amik egy bizonyos kiberbiztonsági, főre kiberbiztonsági helyzetet írnak le problémát. Olyan mint ami a való életben is megtörténhetnek. Igen, itt belecsöppennek egy helyzetbe, belecsöppennek egy helyzetbe, ahol mit tudom, most mutatok egy példát, mondjuk egy egy hacker csoport, az elkezd ilyeneket kirakni a Twitterre, például, amiben megfegyegetik Magyarországot és azt mondják, hogy a hogy a, a mondjuk a vízellátást tudják szabályozni és hogyha nem fizet az állam nekik nem tudom Mennyit akkor állítják? a vízellátást, és akkor utána ennek mindenféle ilyen eseményei történnek, ahogy a valóságban is történnek, megjelenik a OMSZ-nak egy közleménye, aztán meg megjelenik egy, a, egy, egy ilyes, és egy szép szépen lassan, úgynevezett injektekkel, ez ilyen befecskendezés, a történetet alakítja a gyakorlat vezetője, és ennek, ezeknek a csapatoknak ahogy változik a gyakorlat, úgy kell reagálniuk, és el kell dönteniük, hogy hogy kommunikálnak, milyen intézkedéseket hoznának, milyen társszervezetekkel kell dolgozniuk hogy tájékoztatják az embereket, Aha. és a többi, és a Tehát több. akkor ők nem egy géperőt ülnek és próbálnak mindenfélét, mint az ilyen sci-fi filmekben, hanem van olyan kommunikálnak is, Van olyan is, az egy másik típusú gyakorlat típus, az inkább technikai jellegű, inkább műszaki jellegű, tehát az, hogy hogyan török fel egy rendszert, hogy hogyan véden meg a hekkerek elől, de tételezzük fel, hogy nem volt ott egy ilyen technikai csapat, aki megvédte volna a hekkerek elől a rendszert, már betörtek a rendszerbe, és mondjuk elvittek onnan adatokat, akkor mi történik? Ugye ez egy inkább egy menedzsment szintű, stratégiai szintű feladat, Aha. ami viszont azt kell mondjam, hogy gyakran nehezebb, sőt sokkal nehezebben mérhető és koordinálható, mint egy műszaki feladat, ahol elég egyértelmű a helyzet, ott van a hacker, ott van a védekező, stb, stb. Tehát a, a csapat ilyenkor egy feladatra összeállít egy lépés sort, és beadja a zsűrének, hogy ők Pontosan, ezt lépnek. sőt, elő is kell adniuk, mert ugye az átlag, különösen a kibervédelmi szituációban az átlag helyzet az azért nem olyan világos, egyetem könnyű elmagyarázni, pláne nem egy átlag döntéshozónak, akikről ugye tudjuk, hogy, hogy nagyjából egy Golden Retrievernek az értelmi színvonalán van vannak, magukról is általában azért úgy. Igen. Zoli, látom, hogy egy kicsit lett hogy túlbecsültem. <gül> Na, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ez így működik, tehát egy olyan, á, valószínűleg nem kiberbiztonságban jártas döntéshozónak kell elmagyarázni, hogy most mi a helyzet, mi következhet ebből, és mit kell lépni, aki nem ért egyáltalán semmihez sem, csak döntéseket fog hozni, sőt rosszabb, mert még lehet, hogy pénze is van, és ezért meg kell győzni arról, hogy erre vagy arra fordítson, vagy arra, hogy ne fordítson. Pénzt, időt, figyelmet. Uh -huh. Erről szól. És, és ennek fordulói vannak, csak a fordulókon megyünk előre, úgy, úgy változik a feladat is egy kicsit, és a végén majd egy csapat megnyeri ezt, aki a legjobban teljesít. Ennek a csapatnak az egyébként a jutalma, amellett, hogy kapja a szponzoroktól fennáll a hogy Genfben lesz márciusban a következő fordulója ennek. Az már egy nemzetközi verseny, és az a csapat, aki itt nyer, az megnyeri a jogot, hogy ő Genfbe kimehet és képviselheti ott Magyarországot, ahol már már több egyéb országgal kell egy másik feladaton, hasonló feladaton összemérni az erejüket. És akkor a, ti a zsűriben kapjátok ezeket a megoldási lépésjavaslatokat, és ti megítélitek, hogy az megfelelően lépés lépéssor-e. Így van. És figyelünk arra, hogy hogyan kommunikálnak, figyelünk arra, hogy hogyan próbálják bevonni a, a, a közönséget, vagy éppen a zsűrit a, a beszélgetésbe. Csak az merült fel bennem, hogy ez annyira szubjektívnak tűnik, tehát egy zsűrinek a válaszreakciója, hogy vajon benne van-e abban, hogy mondjuk egy ilyen vészhelyzet kialakul egy országban, hogy azokat a pszichológiai körülményeket, hogy mondjuk a vezetés az elkezd félni, vagy nem tudom, én, kialakul egy ilyen. Vagy színfán csak idióta már elnézést, de ilyen is van, Aha. vagy esetleg valamilyen stressz helyzet van. Ezeket amennyire lehet, megpróbálja az ember szimulálni. Mondjuk ez egy olyan verseny volt, ami egyetemi hallgatók vettek rajta részt, és ugye volt felkészítő tanáruk, tehát ők már eleve eléggé komoly stresszben voltak attól, hogy itt komoly kiberbiztonsággal és egyéb területen foglalkozó embereknek kell majd előadniuk, pont látható, is volt a képen, hogy milyen körülmények között. Tehát itt azért a stressz az már megvan, izgultak is rendesen. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez zajlott le. Épp most onnan jövök, tehát ez egy teljesen friss dolog, szerintem még nem is publikáltuk sehol sem a, a végeredményt. Azt elmondhatod, hogy mi a végeredmény? Igen, igen, elmondhatom, elmondhatom. Az első helyezett az a PV, vagyis passwör egy 23-4 nevezetű csapat volt. Jaj, Én, de tök, szimpatikus. Adtak kreatív. Egy, igen, adtak maguknak egy ilyen nevetők a korvinus egyetemnek a diák. Ők, ők nyerték meg. Gratulálunk Gratulálunk nekik, igen, és eredményes felkészülést kívánunk. Azért kemény meló lesz, pláne, hogy ott azért ugye ezt angolul kell majd elsütni. Azért azt tudjuk, hogyha valaki nem a nyelvén kell, hogy meggyőzzön egy vezetőt valamiről, azért az nem egészen egy egyszerű feladat. A második egyébként az NKE lett a közszolgáltató, a harmadik pedig egy vegyes csapata, az NK, a Széchenyi Egyetem és Dóboda Egyetem csapata. De egyébként összesen nyolc csapat jutott be az elődöntőből. Az elődöntőben egyébként egy ennél, tetott is meg egy feladatot, abban volt egy kis technikai feladat is egyébként valamennyi kis egy szakkelés. Pici, kaptak egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen úgynevezett memory dumpot, ami egy ilyen memória részlet és abból kellett következtetésekre jutni, nem volt túl nehéz egyébként az az, az egy ilyen elődöntő volt, csak ide bejutottak és itt volt egy egy, egy döntő és annak lett ez a végeredménye. Köszönjük szépen és gratulálunk a nyerteseknek. Rögtön látjuk a korábbi iPhone generációk egyikét, aminek az úgynevezett home gombját nyomkodja a YouTuber. Mondja ez itt. pedig egy frissebbik változat. Tehát, ugye tudjuk, hogy a... Jó, most éppen az iPhone-t vettük elő, de a többi modellnél is vannak a megoldásuk A legnagyobb forradalmi újítások közül az egyik, talán a leghíresebb volt a fokostelefonok megjelenése idején, hogy... A, az Apple kitalálta azt, hogy a telefon felületén egyetlen egy darab gomb legyen. Nem 5, nem 6, nem 82, nem 1. És most egy. már egy sem valójában, fizikailag, fizikailag. értelemben nem. Gomb. igen. E, és a, én azt veszem észre az utóbbi időben, hogy, hogy az okos eszközöknek a, a piacán, meg a technikai megoldásai között, talán a kijelzők azok, amelyek a legdinamikusabban fejlődnek, de elképesztő, hogy milyen teljesítményre képesek. Egyre nagyobb felbontás. Felbontások. A, a különböző kijelző technológiáknak a. Minden ugyanazítás, meg Mindenféle, meg maga ki, a kinézete, ma oldalt is képernyő meg se lehet fogni már az egészen, hogy meg fog már a képernyő, azért mindegy. Tényleg Mindent. Tehát tényleg csodálatos dolgok vannak, és ráadásul nem csak ez mutatja a fejlődést, hanem az, az is, hogy a Kijelzők már nem csak kijelzésre alkalmasak, hanem egy csomó minden más funkciót integrálnak beléjük. Tehát például mostanában már ugye az új lenyomatolvasót is képesek a kijelzőbe integrálni. És e, amiről pedig most szeretnék beszélni, az, hogy ez a bizonyos Home gomb, vagy bármilyen gomb más készüléke, nem csak telefonon, akár okos órán is előfordul ez, hogy a felületén nem találunk semmit, csak kijelzőt. És a kijelzőbe vannak integrálva azok a funkciók, amelyeket korábban egy gombbal lehetett elérni. Tehát például mondjuk az iPhone-on, a home gombbal, az Androidos telefonokon, nem tudom, hogy hogy hívják ezt a gombot. Egyébként de... itt az előbbi videónak a hosszabb változatában én hallottam, hogy a youtube mondja is, hogy ezekben az új kijelzőben nincsen mozgó alkatrész. Igen. Tehát a, a, az a gomb az nem egy mozgó alkatrész, hanem egy olyan gomb, ami a kijelzőbe van integrálva. Tehát voltaképpen az egy kijelzőfelület. Igen, és akkor itt jön az a dolog, hogy, hogy de hát Honnan fogja a felhasználó tudni, hogy mit kell megnyomni? Eh, hol van a gomb? Közben gyorsan hadszuljam be, hogy itt például ezzel meg lehet valósítani, hogy vízálló legyen az okos telefon, mert ott a mozgó ha, hangatrész hiánya miatt nem tud bemenni a víz. Igen, például ez is egy, ez is egy ö, oka lesz. Mutatja, hogy a laptopon is lehet hasonlóképpen. De egyébként a meg a fizikai gombokat hogy szoktuk megtalálni? mondjuk az okos eszközeinkkel, okos órán, okos telefonon. van kiterjedése. kiterjedése? Hát, tehát nem nézzük ezt mindig, meg ránézni, csak hogy ott van, hanem semmi, már zsebemben nyúlva a kezem, mert már tudom, hogy hol a gomb, és úgy fogom meg. Hogy tudjuk ezt? Mitől tudjuk ezt? hogy Az érzékelésünk a, a, a kezünkben olyan, hogy tehát nem csak a, a tapintással érzünk, hanem a mozgással is. A, ahogy mozgatjuk a kezünket, egyébként a, a babáknál, a csecsemőknél nem csak a kezük, hanem az ajkuk, a szájuk is alkalmas, erre az övesznek mindent a szájukba, mert ott is rengeteg ilyen receptor van. E, tehát ahogy, ahogy mozgatjuk a, a kezünket a felületen, most hogy én itt az asztalon mozgatom a kezemet, rögtön lehet tudni, érzem, hogy előttem van egy asztal, ez milyen anyagból van, körülbelül milyen a térbeli pozíciója, e, meg lehet -e nyomni vagy nem, keménye a, a, az anyaga felületet. vagy sem, e, milyen a text Túrája, tehát ez ilyen érezhető, hogy valamilyen erezett fából készültesz. -e. Ezt egy fizikai gombbal tök jól érezzük, hogy hol van a gomb, nem is kell oda néznem, megérzem a kezemmel, és érzem azt is, hogy itt egy gomb van, amit be lehet nyomni. Kicsit vagy kiemelkedik, vagy éppen besügyesztve. Vagy kiemelkedik, besügyesztve, tudom, hogy az a valamit kell, lehet csinálni. Igen, de hogyha mindez a, a kijelzőn van, akkor, akkor nincs koni akkor, akkor Ráadásul hiába is nézném, hol -e van kapcsolva. Tehát még a háttérvilágítás, de a gombnak akkor is ott kell lennie, hát nem létezik, hogy be kell kapcsolni a kijelzőt ahhoz egy olyan gombbal, ami nincs is, hogy egy olyan gombot használják, ami megint nincs. de elképesztő a dolog, és erre találták ki a, a haptic feedback, vagy a haptikus jelző, haptikus visszajelző funkciót, ami azt szimulálja, hogy mintha tényleg megtapintanék egy fizikai pontot. Ez voltaképpen egy speciális vibrációs motor van elhelyezve azon a területen, ahogy olvastam, de nem értek hozzá. Hát ezt nagyon régóta használják ezeket a vibrációs motorokat Igen, a csak el, pontosan, de nem az egész ezek, hanem csak egy ponton. Uh -huh. Csak egy ponton is csak úgy, mintha tényleg megtapintanám a gombot. Ez a haptikus visszajelzés. És egyébként a szót, az, hogy haptikus, azt, azt én korábban, nemcsak az informatikában, korábban is használták. Pontosan ez, a, ez az érzékelési funkció, a haptikus érzékelés, amit az előbb mondtam. Tehát, hogy nemcsak a tapintás, hanem a tapintással együtt járó mozgás E, sal, e, begyűjtött információk, ez a haptikus érzékelés és a haptikus információ gyűjtés, tehát ez amikor egy érzet, megtapint, ugye? igen, igen egy, egy komplex a mozgás és a tapintás érzésnek a komplex e, e, információja. És, és itt akkor a telefon ad nekünk egy olyan érzetet, mint, mint hallgatlan igen, igen, mint m volna a volna. Az én laptopomon e, most jöttem rá, hogy egy ilyen tácspeden van. Uh -huh. Ugyanis az a az ö, nem lenyomható, tehát az egy, uh -huh. szinte egy vonal van a villentyűzettel, viszont ha megnyomja az ember, akkor mégis azt érzem, még úgy éve, egy a, gombot. Egy, ez Na ez egy gombot nyomok. Nekem körülbelül 5 percembe került, hogy ezt elhiggyem. Tehát így megfogtam így a kezem, így belenéztem így oldalról, és így nyomkodtam így az újammal, hogy nem hiszem el, hogy nem egy gombot nyomok. Mert az az, az üzenetet kapta, hogy egy gombot nyomok. Pont még. úgy rezgett, pont úgy nyomódott le, de nem ment sehova, az egy helyben át. Egyébként láttam egy ilyen videón, hogy ezt be is lehet állítani. Tehát, hogy személyre Szabható, hogy kinek, Persze. hol jön el ez a pont, igen, hogy rennyomást Igen, Mennyi legyen erős az a visszajelzés, az a rezgés. Tehát tényleg fantasztikus, amit a kijelzők területén tudnak most fejleszteni a, a mérnökök, mert ez egészen egyszerűen lenyűgöző. Haptikus egyébként ez egy latin eredetű szó? Vagy? Persze, igen, igen. E, és a, a funkciója az, mondom azt, tehát a tapítás és a mozgás érzékeléssel együtt begyűjtött információk, azok a haptikus információk. Köszönöm szépen! Eddig tartott ma a postmodem, műsor, legközebb két hét múlva jelentkezünk majd november 20-án, illetve holnap majd még Amsterdamból további érdekességeket mesél nekünk Pinté Roberta a Google rendezvényéről. Köszönöm szépen a, rendez, a rendezvény a mai műsorban való közreműködés! rendezvény voltad és végül is! Csomó ember csinálja, fények vannak, műsor, program. Így van. Mégpedig keleti Artú Csajkoszkynak, Bódizoltán Washingtonnak, Justin Viktor Elvis és akkor én Sziládi Árpád, aki Boris Pasternaként jelentem meg a műsorban. Köszönöm a figyelmet, viszont viszontlátása.